استعین الله بالغفور لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا من تاثره جمعشی و زمان یاو مشل زمان یاو رو دو دنیا نا باروز اجی داغا پا تازیت که من کل شریفی و او دا انتظار کے ناستی اجی سیب یا خوب انداؤ حدیث که رازی سوک چه مرشی ملاحق خو بای بیانه وا وقت تیشوه و منگسرا چا غلط کنزل غلط خبره انسان بے انسان نگونه نکیگی تو کم دو گونه نخلاسنه یو انبیاء علیه صلاة و سلامو چی دو گونه نو نخلاسو بچو دازم انگی پیدا دا چی انبیاء علیه مسلام دو ورو دلوی گونه نپاکیس او زمن دې کډر اچ صحابه کرام نو غلون شو هغه توبوخ کړي دا او د دنیا نه پاک تړي دي پا دا کله هغه مبارک الله فیصله کلی رضی الله عنهم ورضوۃ تمه صالح لو خوشاله الله علا کیږي چې دغه سيزور نه پاک صحابه او د جاهلت نه غلط کارونه کله پته وته نه در اغیر طبوخ کلا ایمان رو رو در اغیر پذرونو اللہ ایمان اولی که و قطب فی اقلوبه ایمان قرآن وی در اغیر پذرونو کمی ایمان اولی که او بیاغ ایمان ز رانو پاغ اغیر ایمان بانده دنیا نبیتری دی اللہ تی خوشانه شوید اونو در اغیر نالاوه هر قسم انسان چی گناہو نکی چاندیر چاند کم اللا ری دا اغم ماخیرتو او دا اغم ماخید پارا منتا سطول را جمع شو دا د پیغمبر طریقه دا جنازه و شی دا جنازه اللا تا جرگه دا چلا منتا تا جرگه و لاریو جو زمین داده و زمین داده ملگی زمین داده زنانا ارسو دا ماخیرتو کا منتا تا درخواست سلویر کسان چه د یو مسلمان پر جنازه باندې جمع شي فصې نت پدی چه زما راو زما لرزاشي او د تعالی معافرت ودی بده نیم ګوره نو الله دې دا انسان محفوظ نو ته معافه موږ چه د چار جنازو لزو موږ چه د چار تصوونو لزو په بدل باندې زور اوره ګوره ثواب نشته هغه ته معافرت نشته نہ پدینید بزو چې یو زما رب زمانه نه زاشه الدیم در طالبخانو چې پدې نبی او صلی الله جنات دغه تلار جنازې تا الله وی جنازې وکړه دی بندل زد یو احد غر ومن ثواب ورته احد غر مثله جبل احد او جبل د احدو د جبري وحود 40 کیلومتر فاصله کې 40 کیلومتر فاصله خاورا ګټه کاني هغه په یو چابکي واته او په بل چابکي دی او مؤمن بندسو واچو ليله لله کومه سوابو دی دا ومنګه سي يو رسم جوړ کوي جنازه دا جنازه او شو راک جنازه دا نه نه په دې شما الله الله دوه غړو نو ثواب راکې او هغه تعالی مافرت بیا وګوره چې الله څنګه راته بخشي او چې بیا قبر ته هیڅ ار څو دفنه pore نو بیا دوه غړو څخه غړو سواب ثواب میلاوي د پدې لپاره وکړي موږ ته ډورو ثوابونه او د ثوابونو په اړه خلک ګرځي د پیسو په اړه خلک ګرځي جماعت د لسل شرشي دوی چې له شپولو نګوري امر ته په دې وروستیو وختونو کې خو د نسو خوونه ملاو شو موږ دغه نشته د محرومتي پرې کې را ته یا لاله واچي پرې کې را ته یا دا واچي شمه راګلو ځکه ولدم ما سه احساس کړو ځکه ولدم وروړ خساره ځکه ولدم لا لا لا دابنه کول الله په الله آزاد زمن د جنازه صحیح کی امين آزاد زمن اعمال صحیح کی امين څنګه باباجو وخت یا ساتي غمونو کې به کارکو کوو پهو کې کم کا چېمونږ حت نقل کي د غم پهغم راغ ځکه منږته په انسانانو کې پ غم پر راې د چې دا به انسانی د به ب د به خ د به غ د به د به معاملات جنسانان څنګه معاملات چې دی به کوئ څنګه چې غم دی کې د سبه کوئ سم چې حاضر دې کې اقصبه کو دا یو نمونه وا دین دې او په دې دین باندې الس لنی چې د پیغمبر په طریقه خلاص او الله وايي د طریقې د پیغمبر د ماته د منظم نه ده من و ميه با تغیر د اسلام دین قال يقبل منه وهو في من الخاسرين دین اسلام نه ال اوابله طریقته لټه او ماملاتو کې پیغامونو په خادو کې دا ما ته منزور نه دا هغه ته ختاوند په وکړو الله دې زمونږ سره دې پرقرار دا امين یو خبره په تاسو دیم د طریقه پیغمبر دا را. را نبی علیہ سلام وي م دوره اثار کا چې سوه پاغه دپاره د خبر بندو بسو دفن کېږي چې سوه دغ خبره او فن دفن بندو بس کېږي بلجللازا دفنار روکي بل په دفن باندې وا روکي دغه په جاز کولوبانې دکه چې یونی بند دنیا نه حدیث حد د بخاري کې راځي آوے قدیمونی قدیمونی محکی قیمات پلو نیکو کارو دنو تا زتا سجیر کے ساتھ لیم دا دنیا حجیل لے قدیمونی محکی قیمات پل مقام در آچہ کم مقام تیار کرے رے الله و پیغم برتو ویچا محکی قیمت پل مقام تچے دازد جنت سنو گے دا اروزت من ریاض الجنہ داد جنت د دباؤن یو بار رے الله او چې کمیو باندې په دبا دنیا نه شي نو هغه چې کله خبر داغه که په ټول تشې راوې وه هلاك شي مازيده هلاکت توري بوځي مازيده هلاکت توري بوځي هغه په اړه هلاکت نو دی راځي کې تواغم سرخکوي ولې چې داغه پوځه په کور کې مهلکه کوم مذاب نو تکونه اصلل جا زابلو تکې په لون چې کم نه کمال ده نو په المقام ته ورسيږي د جنته نو باغ ته مراد دې کفن دفن اول زر خپل مقام ته رسیدل خو مې پیسې داخلك جړه جانې کې چې غیوباسي نبي عليه صلوات و سلام او زذ دوه کس مول جلاله الله مونکره ما پیرم برپا کوی یاو د جلا د لاسونا بل د جلا د خولایلا چه غي بوخلو وا حل و اي تباشم و بارهه چه غي بو باس از مدا خجوورا نو دا منجو کو سريف شيدانتوشي لارا پريوز مور اور چه غي بو باس پيغام بر پاو کو لسا مننا منظر بل خجودا اشق الجيوب وضع بداو الجاهليه زمي قیامت کې شفاعت نوم قوم دا غچا چاله کروان سري کا پګمون کي هغه ځان نه ويختو خکل پګمون کي هغه لوي چې وياله چې زمالا لاهي وي زمابېبي د لالاشت مشرانو منګ رواني یو دا جلا دخل پیغمبر پاک منه کړي چې چلو باشي بل دا جلا د لاسو او چې زار نه ويخته او باشي غریوان سړي کای مخول ټکای د ما دې دې نه ده موږ څو ته مو ته یو زلاله ټیک ټیک وا غمو او چې ګور دا نه کیزا بزان را کې خور او وايي زم ما خور په ټول چې مونږ یا سو ټیک ټاګه هوټه په کوردا دا نشه پچې ورته به دې زوبه شي فارښت او کوم جړا پیغمبر 파 نبی عليه السلام وې زب او توا یو جړا دستر ګولا یو جلا د نبی عليه السلام په خپل ځا جړا کړا داګو حضرت ابراہیم بچے رے اغو فاتشو رے اواخری دو فات دو حالاتی دی پاگے گا کرے دو غلو سمیاشتو بچے رے وَإِنَّا بِفْحِرَاكِكَا يَا ابراہیم نَمَخْزُونُ او زمان بچیا ابراہیما زستا جداوالے دیفتا فائما پیغمبر دې ژوند دې د وخت په څیره ښه دي چې لا پخو ده د ماو صاحب د نورو د خپل او د پلازه صاحب د ټولې اما په څیره بچیا زپتا دغه سمه دا د صدغه نوخه به ایږي د پیاله موجود دي و یا تکي یا رسول الله اے الله دې همبر څنګه دی دا او چې تو اوله قومي باندې دا په دغه باندې رحمت دې ملي دې سلام و وباصر من معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ چون من معلوم ما کی کہ امارت صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک پوری تھا نبی علیہ السلام حدیث دو بخاری کی راوی السلام پاسے رہا و ما او اصحابو داغس یو کول کے اصحابو موذراو تر پاسے رہا لولو صاحب نبی علیہ السلام لا لخل لللولو زینب نبی علیہ او چنیبی علیہ سلام نو سے رازت سے ری حدیث کی رازیت آتا آخری سر گئے چنیبی علیہ السلام لاکھ کے رازت سے ری خیل سر گئے وی او ساتھ حقیقو علا نیبی علیہ السلام دو پر بنوکی بہیر سابو اردو ایل اللہ پر ہمرا عطب کی آنسل اللہ تم جارے نیبی علیہ السلام وی حالی رحمہ دا په ملي باندې دا او به بل کې داسکار بل کې نه حبغان نه او ګموانه ولن په کاځې چې دسترولو نه او خې بيوي او د کور خپا. بنده د ده علخ ملگره ده کمره ملگره ده کشودسانی ملشید سفه ملشید بوا ملشید سخه کته ملشید باری خواهی کلی خواهی کلی خواه او بیا داسی بنده د نسلی درد بچی داره او لازی آفاسی بسی او تاکی گینا آفاسی بودتو تیلی اولاد بیا فلا فلا نمون خوک شیر حدیث کلازی جدا, جدا, جدا باب ده چنبی علیه و سلام یو کستو پوسکه الاله پیغمبر حضرت 4 سره سال کوم نبی دې صاحب موږ ته کا بیا بیا به 4 سره مور سره بیا د 4 سره وای د مور بیا د 4 سره ابا کا بیا د خپللار سره درې ګڼه حق د مور سیوا دے خپلګوال دې لکه د مور تکلیف سوا دے نهلس میاشتې مور بچې په ګډه ګ ړ یو تلیف دی حملو و سا بو پړه بیا په وخت د پیدا مور ته تکلیف دی د بچ او درم تکلیف چې دو دوین کا دغې لپه وړ کوي اوټ پ کوي وا ګول په مور په غېهې کوي په مور دالو چې خیر دی مور ور ک تکلیفه تکلی برداشکه یو خوب چینه تکلیش نور ک له دریو تکلی کومو دوه جنا دریو چاندا ا تکلیفه आवाज د مور سیواله نو پلا دې له موقام نه بهارال ما چکم آیات اوسه پدیا ک الله و ما خلقت الجن والانسا الا لعبدون ما مغلوکات نه به لا کړه مگر د پاره د کې انسانان یو جنات دی ما د په باد د پیدا کړې په باده فهم وکړو عبادت او ابو جهل مکو عبادت خو د مکه کو طالب کاو شاول نو ویه حالت صلات او د جمیع الملل موږ کولو کولو پاره او اچامو کوي مصبم کې او جبم نور اعمال د محسنین اقل زم حسیني قران چ کولاو کې د امبيان مسالم د ایمان تثبیت کوي قران چ کولاو کې د حق پروستو د ایمان تثبیت کوي قران چ کولاو کې ناګا مرغانو او څو څو عبادت طریق قران ذکر کوي وسخن له حتې مرغان ما تبي کړو مرغان ما تسجيده نو کولا پر څو سجده د ار بیا وسوجي غوړه دا د عبادت طریقې غوړه ها ما څنګه مخلوق پیدا کړو د عبادت لپاره دا که د دې ځمکې نه مونږ پیدا یو دې ته ومنږه زو او دې نه مونږ راپورته کېږي او چې مونږ د عبادت تقوس کیږي څنګه ته پونسره علاکه د مونږ تقوس وکيږي ار څوک یا حدیث کې راځي خدا څوک نو وی چې د پوس ته تقوس چې او دومله خسته کتابه مون ترارې غره باغې مون ځان نه پويکو ای عبادت پانی کیسه دی عبادت څه څه عبادت پایې کې الله مون ته خو نو د څه عبادت لا نه ځنه پوي ير لا ځر کار نه کېږي ير بډای واه دا موبایل لرو اوس بډای ګلوراو را واسي بډای ګلوراو را واسي په ځان پويتو 1 2 3 په چې کومه باټن بوا دا دستان نمبر دے بچی دمس دکې دا سوابتن پیجنا شرابتن پیجنا بندول پیجنا ا سنگه پویاکو تزار خبره ا کذزار خبر کڈی را خدای گنی گونا او سواب پایتی نشتا القران باندې جزان خبر نکور گونا اللہ وی و انه ل لکا ول خوم کا وسفتس الون اے پیغمبرہ دا قرآن سا دا فارواز دے سا دا امت فارواز و نصی حد او زبا دا قفل کتاب ته پوست قیامت کے کون وَصَوْفَ تُسْعَلُونَ ضَرْبِ اَسْتَاسُنَا بَتَا پوست قولیشی قیامت کے دا قرآن فبارہ دا چاہو نیو چو قرآن دا کہی بھائی تا پوست بکی گی بس اے موسکو و بس منگر تول آن تا بس مرس کواو جنازہ کواو او ایرزا کم گتن واری خیتہ بس واری اخیر بگتن نواری واضی پا مرس کتا لہا اخیر نمیلا بیگروڑا ایبادت خویا واضی پا مرس کنو او بلدہ چتا مرس که تا حرام نپی جانے تا حلال نپی جانے نسستا حرام پا گردہ کپناتی معمولی ذرہ حدیث کے لازی نسستا ملک حدیث حدیث کلاجی معمولی زغته حرام پکړه کې پروتایم کوي کتابه قران کلام ته وي په دې کتاب کې یا ایه الناس قولوا منتوی باته وامل صالحا اے خلکو خوراک د پاکو نه کوو خوراک صحیح کې په د خوراک صحیح کول نورستو بیا عمل او عمل کوي د نړیوی شابه موسکا وک تاسو خو ریس کې خو بصوس کا نا نا یا ایوها الناس کل منقوی باتیں څنګه چام بیاو فینو یا ایوها الرسل کل منقوی باتیں عملو صالحا مکم او پراخ سی ګول پکار حدیث د بوخاری کې راځي یو سره باندې شپې پاسې د نه ابا وا پهوالي ځار ملاتا سره د جړاو په توانا لاتا د دوه قبلې شپوره پسته نه و یا خه یا خلې کې سحود بکې جاری وګ قبلې باندې دا د دوه کول باندې قبلې ځکه الله چې مل بسو حرام و ماكله حرام و مشروبه حرام و دا قبلې باندې حرام دا خوراک با د حرام نه دا وسکه پاکه د حرام نه نو څنګه داګه دعا با لا قبول کی په هغه حال کې الکه ول مال فللی سټو وړه پر شوکه ول سټیو څه پارس پس ځای کولا قاضی فقيه زند یو کله ول یو شیا پکې کله ول متیکې نو خوراک کله سټو نارسه نو یار ستا به باندې څه ته وایې او ول د ټولو دا پکاره چې دما اوراد چموکه فول خوراک په جنونو چې زممو دا خوراک په <تصفح> داس طریقې باندې په وسې طریقې کارې زماده کمایت شوب دا د کولای نه په کومه طریقې را شاده شرکته به با شرکته ماځه جاته ما ته اونکي کې پدایږي خوراک سي فول دا به له روسټولې کومه او لانا زمانگا قرآن سای کیا او لانا زمانگا آمان سای کیا او عمل فاہ ترکا چھتا پی نمبر فترکا او دا آبانو دا پارا قرآن ایمان شک رہے او وزای قرآن رہی دی صالحا من زکرین او بلسا و هو مؤمن آسو چا عمل کنی ناری نویو کزنانوی قال ایمان وي من ذکر او انص وهو مؤمن سوچ عمل او ایمان وي حیالتو نویم دانت کسی جی بابا جی ویلو ککا جی ماما جی دادا جی دادا ایمان په مسئلہ دی پیغمبران و بیان من تکی جزاغی ایمان اونو گورا ابراہیم علیہ السلاة و سلام ابراہیم علیہ السلاة و سلام اور تتلے دے اور کی غرزے دلے دے و السلام حسفی اللہ دغه ټول وخت داخلي شي موجود شل متکنیز فزیکل ټکم څنګه منو موجود یاسو دغه خبرارښوم دا بیا واک د واکو وښه راتیم ابراهیم علی السلام ته وګړه دا چې په کومه باندې په هغه کډړه ما ته په سره اوته گذري او پخم او بس ما پرې راځو وای څنګه وای ابراهیم علی السلام فلا ورو باڅه اوته گذري وي په دې ور کې نسې د ما ته به وسوي سره کوي سره کوي دګاخه د دا هغه باګه خلکو یاته د اپا ته او ما به نسې دی ایمان د لاغ تدا کدا واچه دا بما سيدي دا اوربما يرکاي فسرد دين ارحيما خدا الله دينبان اکلک ولاريم اغه ابراهيم عليه السلام يواز له لار خلاف د قران دا غف بارک وي ان ابراهيما كان امتا كان تل لله ابراهيم عليه السلام یو کس الله وتولګ ویله دمو چې یو کس په نيشتہ الله وی کلو کسي کو په دین باندې غیرتيو خلکه رتپ جماعت او ټولګي کې حسابې کډې ز فیرون السلام یو دې یو سهارون عليه السلام دې ابو لو وا ټول بچايو فیرون او, فیر او دے خلاف دې ازا دې الله عليه السلام چې او ته کوه الوکیل معنا الله څخه شي زموار ان شاء الله او ته میته افی او څنګه کافي ار اوور فی الله باغیچا باغیچا موسی السلام ایمان تو ګورا مخ ته د دے شاته فرعون دے فرعون او موسی کته زمانه نه شنند خه مخارا ګرو ننده قسمه ما وفسیره لحکر دے فرعون په کوله شکله د ریاب مخ ته روان دے دریای نی د موسی عليه السلام ملګری موسی عليه السلام ملګری وې ان موسی عليه السلام وې شو شاته دریا د مختا او شاته فرعون د مسګل کی سبټو فر موسی عليه السلام و کو کلا چرداسه منګرا ان معيه ربي سييهدين ما سره د ما رب موجود دي ما باغلاسي څنګه د خپل اصولو ذریعہ نو ما کي د دریاوب دي شاته فرعون دي و څنګه باغلاسي او د بابا په ماغلاسي دا شي ایمان یو دا کې چې په تلویزیون پو هغه رب چې موسی عليه السلام دې ذ مصیبتونو اخلاص کړیو هغه رب چې ابراهيم عليه السلام دې پور کې بچ کړیو الله زما مړه خو هغه څنګه هم څنګه غوي خو تاګه سي تاګه سي د به خو هغه سي بندنه په شادا غي الله ما غي همدې معاملې يو څنګه نه یو نسه عليه السلام ته و غورا چکلا هغه نزدې شتریاپته الله وي امصار اخلاصا کا ام صاد احلاس کا او چلا جوړ شو پاغي پورې وته مبارک احلاس یونس علی سلام ته وګوره څنګه کلک یقینو विमान ایمان پورې خبره الله دې من زسې منو جوړ دي ها یونس علی سلام تو سلام مې تیر ک مې وګوره فونکه مहुल کو او ته تیر کله مې تیر کړه مای تیر کړه د حضرت یونس علیه السلام د مای په ګډه کې کوم واس کړه قران فلا دا فی الظلمات الله الها الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا الله دې مای دې ګډه نه او دریابد شپونا او دریابد دریاب نه اخلاص او بل څوک دشته بغیر ستاله اوزو اللہ دا آغا خال کنیم چی دا اسباب و کمی ری دن دا ظالمی ری و بعد خرو کوئی آده دو یونس ری اکرام زال دا ظالمی ری نا انبیاء ظالمان و پاک خرد ماسا کمی ری زنم پمانه کمی دا اسباب و کمی ری اللہ فست جمنا لہو و نجینا من الغم ما دو یونس ری سلام دو آدم ای پر گرد کی منظور ولیاغره چې وزمن دوري مې کوی دغه کې ناوړي دغه په ویښ کې ناوړي په ترو کې ناوړي اوس ټول چې دغه په پیغمبرو ما او تا غاغه شې نه یو په قرآنو یو وکازا ده کا خلاصو ما څنګه چې خلاص کړئ خلاصو ولا غره ده باغه اعتماد کو ان شاء غم کې تکلیف کې په او وحکه خلاصولو والا صوبه الله تکلیف لا وسترولو والا مغاده لا صولو والا مغاده الله زممنګه داګه کوم باندې سالکی امين په کوم زمچ دګه من شریف یو اداګران کار دے روته د بچوتا ادا اساني کې پدې چې موږ دعاګان غواړو موږ د ستعزهت په ان شاء الله الله دغه په فېستوالو څنګه برکوو او که الله دمو څو دغه په فېستوالو کې Gracias. <coughs> <coughs>